Перш ніж попросити. Імператорські покої. Леді Сівіра відчинила розкішні подвійні двері. Як Перогеннетос, це було місцем народження вашої високости. Так сказали оракули папи, пробурмотіла Алекс. Моя власна пам'ять трохи затуманена. Величезна кімната по той бік дверей була місцем, де висококласний бордель зустрічався з собором якогось злого бога все з темного мармуру, сусального золота і шовку кольору перерізаного горла. Три великі арочні отвори в товстій стіні вежі давали майже нереальний вид на західне небо і хмари, підсвічені рожевим та золотим сяйвом вечірнього сонця. Алекс підійшла до них. Вітерець цілував її обличчя, і вона відчула приємний поштовх у животі. Коли далеко внизу з'явилася гавань, кораблі вимальовували білі літери на темній сторінці Егейського моря. Майже вартувало того, щоб підніматися всіма тими сходами. «Чудовий краєвид!» Вона повернулася назад, щоб розглянути кімнату. Не можна було навчитися етикету у барона Рікарда і не сформувати певних поглядів на декор. «Хоча вона трохи схожа на кімнату, в якій злягаються з демоном. Зважаючи на репутацію Євдоксії,» – леді Сівіра розглядала велетенське ліжко, «я вже нічому не дивуюся. Я віддам наказ зробити його менш диявольським». Вона клацнула пальцями, і панелі на стінах розсунулися так різко, що Алекс здригнулася, готова рятуватися від якихось нових жахливих легіонів. Натомість у двері, схлинувши з голови, прослизнули чотири зовсім нежахливі молоді жінки. Вони могли бути ровесницями Алекс, але походили з якогось витонченішого і блискучішого виду, з того виду, до якого належала Леді Сівіра. З багатих. Судячи з діапазону відтінків шкіри, форм обличчя та страхітливих прикрас, ці четверо походили з різних куточків імперії. Жодна з них не зробила жодного руху, щоб напасти. Якщо тільки не вважати нападом надмірну скромність. А Алекс трохи так і вважала. «Це твої служниці», – сказала леді Сівіра. «Атенеса, Клеофа, Зенодіс і Плацидія. Усі вибрані з родин із з бездоганною репутацією». «Гаразд». Доки Алекс не зіткнулася з герцогом Михаїлом, коли з неї вибивали дріб'язок на рибному ринку, найбільш наближеними до сім'ї для неї були місцевий перекупник та ватага кишенькових злодіїв. Не хотілося б бачити біля трону когось сумнівного. Якщо вони вас не влаштовують, є багато інших кандидатів. Ні! Тонці Віри був настільки недбалим, що Алекс занепокоїлася, наче вона може викинути з вікна будь-якого відхиленого кандидата і швидше за все замінити його чи її на посаді ще до того, як вони зануряться у море. «Ви всі виглядаєте милими», – Алекс також хотіла додати, «і високими». «Я впевнена, що з вас вийшли б набагато кращі принцеси, ніж з мене». Вона поринула в нозручну тишу. «Тоді, леді, вважайте це випробовувальним терміном. У вас є сім днів, щоб стати незамінними для її високості». Дівчата вклонилися ще нижче, притиснувши підборіддя до горла. Слідуючи за сівірою, покитавила Алекс у довгу подорож кімнатою, за відчиненими дверима промайнули інші покої. Запаморочливі губелени і картини, глиняний посути, тарілки, вітражі і свічки. «У мене своя каплиця?» – запитала вона. Попередні правителі ще й мали свого капелана, духовний наставник і сповідник. Але ця посада пустувала. Імператриця Євдоксія була не найпобожнішою з правительок. Ця кімната була їй більше до смаку. Алекс зазирнула до кімнати втричі більшої за ту, яку вона колись ділила з сімома іншими злодіями, де домінувала гігантська бронзова ванна. «Я взяла на себе сміливість набрати води до вашого приїзду. Я подумала, що ваша високість захоче умитися після подорожі». «О, Боже!» – прошепотіла Алекс і цього разу в хорошому сенсі. З ванни підіймалася пара, на воді плавали пилюстки квітів, а ще була якась олія на смак солодка, а на запах пекуча. І чого в неї аж рот наповнився слиною, і водночас вона захотіла чханути. «Ви вмієте читати мої думки? Мій обов'язок не тільки дати вам те, що ви просите, але й знати, чого ви хочете, перш ніж попросите». Служниці зімкнулися навколо Алекс, їхні руки були на ній, хоча не зовсім. Вони розстібали застібки сукні, на які Батіста витратила весь ранок. «О, так, ви...» Вона відчувала себе не в своїй тарілці, тож саме те, що їй було потрібно, це бути роздягненою до гола чотирма незнайомками. «Взялися одразу до справи. Вам більше ніколи не доведеться розтібати гудзики, ваше високосте», – сказала Клеофра, чи, може, Палацидія. «Яке полегшення. Гудзики весь цей час були моєю найгіршою проблемою». Алекс незграбно прочистила горло. Вона відчувала себе тхором, на якого чатують леопарди. «Ви всі такі довгі?» Імператриця Євдоксія була нижчою за вас, сказала леді Сівіра. Справді? У неї висохла ліва нога, і більшу частину свого життя вона ходила з палицею, але ніхто не ставився до неї легковажно, повірте мені. Вона була жахом імперії. Мені не потрібно бути жахом. Алекс відчувала себе дивною, кістлявою, вкритою шрамами, які були слідами паскудного життя, сповненого програних битв жорстокої боротьби за крихітні перемоги. Пальці на лівій нозі були викривлені там, де їх перерігав віз. Їй доводилося стримуватися, щоб не прикрити одну ногу іншою, аби приховати їх. «Мені підійде просто не бути посміховиськом. Ніхто тут не сміється, ваша високосте!» Почувся гучний брязкіт, коли одна з дівчат перекинула сукню Алекс через руку, і кинджал, який вона вкрала у солдата в палаючому місті, випав і відскочив по мармуровій підлозі, лігши до ніг леді Віри. «Оу!» – Алекс здригнулася. «А я й забула, що він там». Сівіра схопила руків'я між великим і малим пальцями, залишивши кинджал бовтатися, наче дохлого щура за хвіст підхопили. Розумна обачність. Вона покрутила кінжал у пальцях і засунула його в рукав з майстерністю, яка свідчила про те, що їй це не вперше. Але якщо ваша високість не заперечує, я знайду їй клинок, який більше відповідатиме імперській естетиці. Алекс прочистила горло. Не заперечую. Вона зойкнула, занурюючись у ванну, тепло змушувало її тіло стискатися, а потім поступово розм'якнути до кінчиків пальців. Хтось почав розчісувати її волосся, хтось шкріп її вкриті пухарями п'яти, хтось вигрібав брус під її нігтів. Вона майже ніколи не чистила нігті сама, не кажучи вже про те, що хтось інший робив це за неї. Краєм ока вона помітила блиск, повернула голову і побачила, що дівчина з грибенцем мовчки витягла свій власний ніж, лезо якого виблискувало в заході сонця. Блять! Алекс здригнулася від жаху, розбризкуючи воду. Дівчина роззявила рота, ніж тремтів у її руці. «Мені дуже шкода, Ваше Високосте. Я лише розрізала клубок. Я не хотіла...» Її губи затремтіли, а по щоках потекли сльози. «О, Боже, лайно!» Алекс стояла голо, стікаючи водою. Кілька трагічних пилюсток прилипли до неї. Запашна вода хлюпала, обидва кулаки стиснуті, як у боксера, готового битися з усіма бажаючими. «Мені дуже шкода...» «Ваша високість ніколи не має потреби вибачатися!» Леді Сівіра спокійно ступила крок уперед. «Герцог Михайло мені все розповів!» Алекс голосно проковтнула слину. «Все? Достатньо!» Вона простягнула руку, щоб зрозуміти, які жахливі випробовування ви пройшли. Алекс взяла її. Така холодна, така невимушена впевнена, лише дотик до неї змусив відчути себе сильнішою. «Але це вже позаду!» Леді Сівіра допомогла їй вийти із ванни. Як наша блажена свята Наталія, ви пройшли через вогонь неушкодженою. Іноді я відчуваю себе трохи обпеченою, обпалена, але жива. Вона не зводила очей з Алекс, м'яко підкликаючи до себе інших. У цій кімнаті є п'ятеро слуг, які готові віддати за вас життя. Алекс моргнула на дівчат, коли вони зімкнулися навколо неї, кожна з простирадлом. Не впевнена, що заслужила вашу вірність. Вона вже ваша. Вони почали витирати її, ніжно розтираючи з усіх боків, не дивлячись на неї, але й не відводячи очей, наче художники, що працюють над статуєю. Якщо захочете, зможете заслужити згодом. З того, що я бачила, це не зовсім так працює. Для імператриць саме так. Дві дівчини розділили її волосся між собою. Кожна сушила один бік. Під вами в палаці, у вежах і садах, на стовпі сотні гвардійців присягнулися захищати вас. Сотні? «Від чого вони збираються мене захищати?» «Збираються? Ні від чого. А ось захистять від будь-чого і будь-кого!» Ледісі Віра знизала плечима, і не можна було не зачаруватися тим, як змістилися ямки навколо її ключиць. «Ви в безпеці!» Алекс здригнулася. «Я в безпеці!» Її серце ще не зовсім вірило в це. Все ще стукало у вухах. Вона так довго трималася, наче вершник на накерованому коні. Дівчата закружляла навколо неї. Ле метнулося і розрізало клубок майже непомітно. «Я в безпеці», – прошепотіла вона. Одна з дівчат бризнула на неї чудово пахнучою водою з чогось схожого на маленьку срібну булаву. Інша дмухнула на неї блискучим пилом з крихітного мунштука. «Я в безпеці», – прошепотіла вона. Її шкіра приємно пощіпувала, водночас ніжна і розм'якшена. І десь закрався ледь відчутний сумнів у глибині душі. «Чи це може бути правдою?» Одна з дівчат загорнула її в халат, такий м'який, а інша потягнулася, щоб вилити воду з ванни. «Залиш», – сказала Алекс. «Будь ласка, я, можливо, ще відмочу ноги пізніше». «Звичайно», – Сівіра знову клацнула пальцями. «А тепер, гадаю, її високість захоче побути на самоті». Не повертаючись до неї спиною, служниці якось примудрилися вийти з кімнати. Леді Сівіра зупинилася на вході, поклавши по одній руці на кожну з дверей, і стала схожою на священника з розпростертими благословенні руками. Барон Рікард, мабуть, закотив би очі у віччяї від сьогоднішньої вистави, але Алекс спробувала принаймні добре закінчити. Ваше служіння було бездоганним. Ми до ваших послуг, якщо вам щось знадобиться. Леді Сівіра зачинила двері, клацнувши гладко змащеною клямкою. Алекс глибоко вдихнула повітря і дозволила йому повільно витекти між вустами. «Я в безпеці». Вона підійшла до вікна і дозволила собі трохи згорбитися. Їй було приємно знову ходити як Алекс, а не як принцеса Алексія, навіть якщо це було лише на мить. Дорогу вона вхопила кілька виноградин старілки. Боже, які вони були солодкі. Вона заплющила очі, роздушуючи їх на піднебінні одну за одною, а потім подивилася у напрямку заходу сонця. Звуки міста долинали до неї лечутні. Крихітні кораблики пропливали через гавань, ще крихітніші люди юрмалися на причалах. Було простіше уявляти себе правителькою всього цього з такої висоти, коли все виглядало як іграшкове місто, заповнене іграшковими людьми. Вона відчула легке поколювання волосся на потилиці і усміхнулася. «Тепер ти можеш вийти», – сказала вона. І в ту же мить сонечко притулилося до вікна поруч із нею, випустивши з себе повітря в довгому видиху. Вона відсунула капюшон і розчесала пальцями своє біле волосся. «Я думала, вони ніколи не підуть. Хіба ж це не жахливо? Я не терплю, коли мені прислужують зранку до ночі, але це змушує маленьких людей відчувати, наче вони потрібні, тож я терплю це заради них. Свята, Олексія, така скромна і така щедра. Вони мають побудувати мені власну каплицю. О, подивись, вони це зробили. Трохи замала», – зауважила Сонечко, підходячи з викликом і зазираючи всередину каплиці. Тут максимум тридцять осіб вмістяться. Але якщо нам не вистачить місця, сказала Алекс, ведучи її далі по широкому простору підлоги. У ванні знайдеться місце для ще тридцяти. Вона махнула рукою в бік ванни. Я залишила її повною для тебе. Сонечко прислизнуло повз, нахилилася, щоб понюхати воду. То я маю відмокати у твоєму бруді? Ой, я можу змусити їх... Сонечко підняла одну білу брову. Алекс зітхнула. Я все ще не можу зрозуміти, коли ти жартуєш. Там, де була Сонечко, скромність помирала. Вона скинула одяг, як дитина на літньому березі річки, хвилину пострибала, намагаючись стягнути з себе одну шкарпетку, бліда, худа, як трісочка. Алекс стояла у дверях і спостерігала за нею. Не могла перестати думати, як дивно і прекрасно, що вона мала таку можливість. Я думала, ти збираєшся вдарити ту дівчину з ножем. Сонечко нарешті стягнула шкарпетку, перекинула її через плече і занурила один довгий палець у воду. «Гадаю, я могла б з нею впоратися. «Сказала Алекс. Ніколи в цьому не сумнівалася. У неї був простір, але ти жорстока, коли тебе заганяють у кут». Сонечка зісковзнула у воду, ледь-ледь здійнявши брижі. «Ох!» Вона заплющила очі, занурюючись по саме підборіддя. «О, Боже! Знаю! Ну, у мене змішані почуття до Бога, і він, блядь, ненавидить мене, але, о, Боже!» Сонечко повільно сповзала під воду, біле волосся плавало на поверхні з пелюстками квітів досить довго, щоб Алекс трохи занепокоїлася. Потім Ельфійка виринула і виплюнула фонтан з довгим пердливим звуком. Через її мокре волосся, що прилипло до черепа, Алекс побачила загострений кінчик одного вуха. Іншого, очевидно, не було. Вона присіла на бортик ванни, простягнула руку, щоб зачесати назад волосся сонечку пальцями. Не могла перестати думати, як дивно і прекрасно, що вона мала таку можливість. «Ця Леді Віра. сонечко надула щоки. «Я знаю», – Алекс зітхнула. «У кожного повинна бути така». Не впевнена, що кожна може собі таку дозволити. Вона виглядає дорого. Я можу її покликати. Алекс запустила одну руку в воду, кінчики пальців майже торкалися шкіри сонечка, але не зовсім, але майже. Попросити потерти тобі спинку. У мене таке відчуття, що ельфи тут навіть менш популярні, ніж у священному місті, враховуючи вторнення, різанину, хрестові походи та поїдання людей. Якщо вона знайде одного з них у твоїй ванні, це може її шокувати. Не знаю, здається їй важко збентежити. І я сумніваюся, що я найдивніша особа. Сонечко фупилося обома руками за передню частину халата Алекс, кісточками пальців торкаючись її грудей. Яку знайшли голою. Вона підвелася обличчям до Алекс, поки тягнула її вниз. Їхні губи майже торкнулися. У цих кімнатах. Алекс трохи всміхнулася. Дихання прискорилося, коли вона думала про те, як це дивно і прекрасно. Сонечко смикнула її за халат, і Алекс впала обличчям у воду. Вона виринула на колінах, обтрусилася і прибрала мокре волосся з очей. Тепер їм доведеться розчісувати мене знову. Сонечко затиснула кінчик язика в тій щілині між зубами. Так маленькі люди відчувають себе потрібними. Алекс подивилася на свій мокрий халат і за давнім інстинктом подумала, у скільки б оцінила його Галя гаманець. Потім вона зрозуміла, що може клацнути пальцями і мати ще з десяток. Вона зняла його і кинула на підлогу. «Ти знаєш...» – сказала сонечко, коли Алекс перекинула одну ногу через її тіло і плавно опустилася у ванну на неї. Шкіра до вологої шкіри. «Це якраз те, що я сподівалася, ти зробиш. Що ж?» Алекс нахилилася до неї і ніжно поцілувала у верхню губу. «Мій обов'язок не тільки дати тобі те, що ти просиш». Вона ніжно поцілувала її нижню губу. «Але й дізнатися, чого ти хочеш». Вона запустила пальця у мокре волосся сонечка, пригорнула її до себе. «Перш ніж...» Попросиш.